Polonet Srbije vam predstavlja, Radio Tatooine 202. Hello there! We would be honored if you would join us. Utini! If there's a bright center of the universe here on the planet that is farthest from... Dakle, dobar dan i dobrodošli na panel iznifikovana budovoćnost Star wars -a. Uh, Moje ime je Vladimir Aksis, ja sam osnivač urednik portala on Serbia, jednog domaćeg Star Wars portala. Samo nam je moj kolega i prijatelj Filip Đorđević koji je zajedno sa mnom voditelj jedinog Star Wars podcasta u ovom delu Evrope. I, kao što rekao, pričamo o Star Warsu i njegovoj dizinfikovanoj budućnosti. Dotaćićemo se dosta zanimljivih tema i onih koje muče i brinu uh, brojne fanove. Moram samo da pomenem, ovaj, sinoć, sam baš slabo spavao a i prilikom dolaska iz Novog Sada ode ovaj, za kragu i ocimili smo gabnu sabričevu nesreću. Sunjamo da je Disney pokušao da nas sabotira. Ona, ona baba je baš delovala kao plaćenik. Ali, ovaj, dakle, dotičemo se nekoliko ovaj, tema. Prva je, Filipe, šta? Pa prva tema za uh, ovaj panel će biti konkretno upravo uh, ta taj prvi korak kad disnifikuje budućnosti, to je razdvajanje uh, starog, in kanona, da, odnosno, starog kanona, odnosno... Kidanje starog kanona, kreiranje novog i kreiranje takozvanog Legends kontinuiteta. Tu ćemo se doteći uh, novih filmova koji su među vremenom izašli iz serija. Kakvi su oni, šta su nam doneli, šta nam se eventu možda kod njih nije dopalo. I kroz tu priču o novim filmovima dotećemo se nekih pitanja koji su vezani direktno za epizodu 7 neki gorućih pitanja. Da, da li je recimo Ray, Mary Sue i da li je epizode 7 kopija epizode 4. Da. Tako da, to je dakle, neka ideja. Prvi segment će biti analiza tog aktualnog stanja koju imamo. Druga, dru, drugi segment će biti šta nas to očekuje u budućnosti na osnovu ovoga što je Disney uradio do sada odkako je preozeo našu ominenu svemirsku franšizu i Treći, un, zapravo Fred, poslednji deo je pokušat ćemo da damo neki odgovor da li je e, to što je Disney kupio Star Wars dobro za franšizu zvezanih ratova i poslednji deo, ako imate neke neka pitanja, ovaj, nebitno da li su ona vezana konkretno za ovu temu, možu, mogu da bovi o Star Warsu, što god da zanima, mi smo uvek radi da popričamo i da odgovarimo i da rešimo neke event, eventualne dileme. Alvaj tako da krenemo s tim uh, s tom analizom aktuelnog stanja. Uh, Pro čega se moramo dotaknuti su svako svakokog filmovi. Dakle u decembru 2015 dobili smo epizodu 7, dakle buđenje sile. Filipe, da čujemo, alvaj šta je epizoda 7? Uh, uradila i kakav je ona doprinos dala Star Warsu. Šta ona znači za Disney? Šta ona nama govori uh, šta ona nama govori kako Disney želi da se nosi sa ovim stvarima i upravlja franšizom? Pa ono što je sigurno uh, je da se sila probudila i da su Absolutno. ti, ovaj, i da se saga, odnosno franšiza, vratila sa boomom kakav smo možda i očekivali i da sad uživamo u tome da svaki godin odanijemo jedan film. E sad, što se tiče epizode sedam, kažem, to se spomeno malo pre, to je govoruće pitanje koliko je ona u stvari da li ona kopija epizode 4 to je prvo što se nameće. Film sam po sebi je skroz solidan, J.J. Abrams je nekog koja se pokazava da je odličan da započne priču i on je Rekao bih to uspešno uradio, samo što je ostavio hrpe pitanje koja su ostavljena odgovorena. I to je nešto što ćemo, nadam se, dobiti odgovore za dve nedelje, kada pada, mar ovaj, deo odgovora, kada, kada pada ovaj, premijera novog filma. Ovaj, ono što je meni, barem se čini, je da epizoda se, delo je kao... Sigurno povučem potest Disneya, što Absolutno. znači da je to nešto što znali smo da će tako da radi, o, da će to biti uspešno i to ćemo da iskoristimo. Um, to je, u principu, kao i svaki Star Wars film epizoda 7 prati, tu ste poznu Star Wars formulu. Imamo neku samirsku bitku, imamo neki duel, imamo neku imperiju, odbog što ona se zove prvi red, ali u principu imamo neku uniformisanu um uh, uniformisanu poznaticima na da zlu silu koja uh, deluje na naše heroje je da. imamo novog uh, mračnog vođu. Da. Ove, koji je tek uh, dovel do hrpe i hrpe teorija. Ta eto to je neki početni ovaj deo epizodi 7. Da uh, definitivno se slažem epizoda 7 je za Disney siguran korak oni nisu hteli ništa da rizikuju i hteli su da naprave Star Wars filmu duhu filmova originalne trilogije. A kao što reko nisu želeli da rizikuju i nisu želeli da urade ono što je Lucas uradio sa prequelima koje koji otišao dosta udaljio se od filmova originalne trilogije. Ovaj hteli su Disney hteo da kaže nama fanovima, pa da nam stavi do znanja Star Wars je sada u sigurnim rukama, ovo su filmovi kakve, kak, isti onakve koje volite i želite, ovaj, a za eksperimentisanje imamo nešto drugo. Za eksperimentisanje imamo antolođi, zapravo spin-off filmove, odnosno kako ih A Star Wars Story. I prvi od tih uh, spin-offa je bio Rogue One, Filipe Rogue One. Um, pa, ja sam, sad, u um, mom kostima može da se kaže da i meni se Rogue One dopao, jel? Ovaj, ono što meni uh, privuklo pažnju kod Rogue one prvo jeste taj nov način prezentacije uh, Star Wars-a, koji nije nužno bio sa Jedi-ma, sitovima, koji nije nužno bio sa... Dobro bimo imao i tu imperiju, ajde da kažemo to uvek, to uvek ima, ali u principu um, onako više vojno orijentisan film na ne i razvoj likova koji je kod nekih bio dobro, kod nekih možda i ne, ali ono što je sigurno dobili smo mnogo zanimljivih likova u ovom filmu, kao što je recimo Chiru Timve, njegov pratilac Bey iz Malbus i uvek uh, spreman za šalu u K2SO <laughs> ili ti droid pratilac Cassian Andorra. Najbolji droid novog kanona. Najbolji droid ja novog kanona, da. Um, tako da to je nešto što je Rogue One doneo pozitiv. Ja sam telo da samo si još na doveženo od malo pre epizode 7. Nešto smo tu novo dobili, recimo, ono su na stare stvari, jeste, ja bih rekao barem da je nešto što je novine Finova priče. Da je to nešto što verovatno ranije nismo videli, a uz put uvijek um, Eto, sad dobili smo i takvu neku perspektivu, a Rogue One, kažem, nov način da se prezentuje neka Star Wars tema što uvek pozdravljamo, te eksperimente, sada će biti uspešni, neće uspešni, to će onda Disney da vidi i da se po tome ovaj vodi zadalje. Da. Ovo, Rogue One je svakako bio jedan zabavan film. On, me, uh, 4. maja, odnosno, kada je bio Made of Fort, bila je konvencija u Belogradu, ima, uh, Stevan Filipović, redite, ja imali smo jedan panel, složili smo se da je Rogue One, osnovitnik, jedan kako je to oko nas preveden, da je to je pravi partizanski film. Bukvalno imamo ono grupicu junaka koji idu protiv fašističkog okupatora, malo te ne, u nemoguću misiju. Ovaj, svakako Rogue One je bio zabavan, mada, uh, iako je jako dobro prihvaćen od strane fanova, ja, i, ja i imam mnoge zamerke na taj film, pre svega je glavni lik, Jin. Dinerso previše pasivan lik, sve se oko nje dešava, ona ništa ne radi. Ovaj takođe na početku je vrlo ambivalentna i onda odjednom ona postane moralna gromada koja drži predavanja, i ovaj, moral, ovaj govore, ovaj vođama pogunjeničkog saveza. Međutim, da se vratimo na spin u globalu. Spin-offi nam pružaju tu mogućnost daju nam taj prostor da odemo uh, od sage o skywalkerovima, da se istraže mnoge druge stvari i da filmovi nužno ne prete tu formu koju imaju ti epizodni filmovi, već da se naprave filmovi koji mogu biti potpuno drugi žanro. Ova, iako i dalje imamo taj Star Wars logo nagladlja na početak, Rošan je bio efektivno ratni film, ratna drama. Ovo, I to kvalitetna. Mislim da je poslednja trećina tog filma izvukla ceo film. Definitivno. Scena ova na kraju svejderom je ono definitivni <laughs> vrhunac tog filma. Ali da. I zaboravili smo da pomenem ovaj kod epizode 7, zapo možemo sad ova dva velika pitanja. Da. Da li je Epizoda 7, kopija Epizoda 4, i da li je Ray Merisu. ali da krenu od prvog. Da li je Filipe Epizoda 7, kopija Epizoda 4? E, pa sad, bismo gledali e, onako po nekim kriterijima koji kažu koliko su slični, koliko ima sličnih elemenata delo je da jeste. Ali ono što je Um, mom, iz moje perspektive vadi priču kod epizode 7, jeste što jeste to su stvari koje liče na filmove koji su, koji su bili popularni, pogotovo u periodu krajem 70-ih godina, ali u principu da, i dalje naravno su popularni, ali da je sada sve to su nove verzije i unapređene su stvari, pogotovo sa te imperialne zle strane, Uh, Ima novu i veću zvezdu smrti. Novu i veću zvezdu smrti, nove veće kristarice sa oružjima koje koriste kajber kristale i same kristarice, ne samo velika zvezda smrti. Znači, u principu, vidi se napredak, što je i logično da ide evolucija svega toga što se odvija. Ali što je kažem, što tiče priče. A što se tiče same priče, to je principu jako, jako ličina, mislim... Po nekim elementima herojna, pustnost pred planeti, pežanje no. od čudovješta sa pipcima, dodošće nija njega nije toliko bila aktualna, ali u principu no, no, no. opet bilo je i nje. U svakom slučaju imati ih dodirnih tačaka, ali... I dalje to uh, sad počinjimo s nekim novim likovima, nisu to tiste likove koje pamtimo i njihove priče će se vratno razlikovati mnogo više u odnosu na likove koje znamo odranije no. u nastavku. No. I to je ono što će u stvari da napravi ovu trilogiju drugačijem. No. Pa, ako brenat pitate epizoda sad absolutno nije kopija epizode četiri, jer tom logikom uh, i epizoda jedan je kopija epizode četiri, svaki akcijalni film iz osamdesetih je kopija jedan drugog. Uh, svaki sportski film je kopija jedan drugo jer imamo neku protagonistu koji vredno trenira da bi na kraju pobedio i onda su tom logikom i ti filmove kopije jedna druga nisu ovaj tako da po meni epizod 7 nije kopija mada imamo tih uh, detalja, tih paralela i one su apsolutno namerne i to je ono što je spomenuo ranije teli su uh, na neki način danas uh, da povežu sa filmovima originalne trilogije da kažu e to je to su takvi isti filmovi tog tipa jedino što se malo neki ljudi došao do tog efekta ovaj da uviđuju previše, previše sličnosti, slično tipogotovo parkour fanovi a što se tiče da li Marysu da li je ona overpowered Filipe što misliš pa sad da bi to ovaj da bi dobi dobiti ne moramo da se da vidimo šta je to u stvari Marysu To je u principu lik koji ima neke, kažemo, neralne sposobnosti koje nisu opisane dobrom pričom, koju, njegovom pozadinskom pričom, u principu. Neko ko je bez konstantno i, recimo, šta bih rekao, neko ko u svim elementima koji opisuju neke likove koje već znamo, oni su bolji od tih likova koje već znamo, u svakom smislu. Po kojih, kojih mi znamo i po kojih mi pamtimo. To vidimo recimo na primjeru Rey kako je ispustan inženjer, razume Vukijevski, zna da pilotira Falconom, ajde, Maltene iz prve. Um, I tu se već negde daje naznak da će ona menjati Han Solo-a u toj ulozi pilota Millennium Falcona, bar u tom filmu. Vidjet ćemo šta će biti u epizodi 8. Um, videli smo da je bez pomuke za manje od minuta svladala Jedi Mind Trick. Zašto je Luku trebalo 3 filma, ali dva i po. Uh, u principu i takođe uh, da je, što se luk takođe mučio na početku epizode 5, da povuče ono svoju svetlosnu sablju iz snega. Uh, Ray sa drugog kraja šume, dok Kylo Ren pokušava da je povuče, ona njemu izvuče ovaj... Uh, tu svetlostno sablju, tako da u principu s te perspektive ona jeste Merisu, sad e, i, naravno sad se tu gleda da li ima nekih situacija u kojima ona nije tako e, dolazi u poziciju da je ranjiva, da ne može da se snađe, recimo ona scena kada greškom oslobodi rahtare, da. e, to bi se djelo kao da je greška ali u principu ona to brzo ispravlja tako što spašava fina ne, ne, ne baš mnogo posle toga da. ovaj I on je njen prvi susretak, Kyle Lorenom, na, tako da, nije takođe jedan poka slabost. Ona nije zna kako može da se protiv njega, ovaj, kako može da se snađe. Tako da, u principu, uh, ono što je ideja, da li je Ray Meris ju, nakon što saznamo njenu priču, ko je ona stvarno i ko, ko je poreklo, i ako to bude dovoljno validno da potkrepi sve to što, što smo do sad videli, Ray nije Meris a, a ako ne dobijemo tu priču i dalje ostanemo do okrejati trilogije bez tog odgovora, onda Jera i Merisu, zato što nikad nismo da bili odgovor zašto to tako. Na, na. Pa, da li Jera i Merisu... E, moj neki odgovor bi bio i da i ne. Mislim, ne u smislu njena, e, njenog znanja tog, tehničnog, tih inženjerskih stvari, popravljanje opreme to sve, jer ona je živela na džaku gde je živelo toga, jer je sakupljala taj opad, morala je da znaš šta je šta. Uh, Također je rečeno da je ovaj, Popravila Falcon Ili je makar bila prisutna dok se to radilo Tako da zna ovaj kakve sve modifikacije ima brod Tako da je mogla da ga koristi Prvi put, to je da, da njime pilotira ovaj, Također što se tiče Borbe, jasno nam je na početku Prikazano da je ona bez problema Savladala dvojcu onih eh, Tagova, onih Bitangi Koji da. su je napale ovaj Na Jaku Koji su hteli da ukradu BB-8 Uh, Ray i Mary su za mene u smislu njenih sposobnosti u korišćenju sile. Mislim, to instant savladavanje je bilo uh, za mene prebrzo. Još plus James Bond, ako gog lako prevariti. <laughs> da, da. da. <laughs> Ova, uh, međutim, to za mene nije tolika mana, jer uh, pogledamo sve vodeće junake Star Wars filmu, oni su svakonjih i po malo meri su zarne. Imamo pogledajmo samo Anakin u epizodi 1. Dečak od 9 godina koji je pobedio jedinog čovek koji je pobedio u trku pod racerima i Klinac si Pop Sam pobedio bitku, ovaj uništivši ovaj kapitalni brod, ovaj trgovački federacije i tako rešio jedan čitav sukob. Pogledajmo Luka u epizodi 4 pri puti se u X-Wing ovaj, i uništio najmoćnije superoružje u istoriji galaksije. Ovaj da Obi-Wan ga je navodio i kako se zove i imao je moć na potjecelu sili. Takođe Anakin je bio izabrani na posledku the chosen one. Međutim ovaj ista stvar važi i za Rey. O, jedino što je kod nje došlo do to kako je rečeno buđenja u sili. Ovo je potom je zapravo film o epizoda 7 i nosi e, naslov. Tako da ja to ne, ne vidim kao Manu. Ovaj ali da, apsolutno Rei ima ovaj neki ni aspekti njenog lika. Da, apsolutno Meri su. Ovaj. Dakle, to bi bilo to što se tiče ovoga dela filmovima št, št, Filipe Stan je sledeće. Sledeće je da pričamo o konkretnoj toj budućnosti naše anime da. franšize. Dobra, iz perspektive... zapravo, izvimi što te prekidam. Na oslovo ovoga svega vidjenog, dakle filmova, možda čak da. i serija, uh, šta ti deluje kako se Disney odnosi sa Star Wars franšizom i da li je Star Wars... Do... da li dobro ovaj... koriste taj IP? Hajde tako da kažem. Uh, pa ovako, uh, sada su dobro krenuli. Ja se ne žalim previše. Uh, rebelse smo dosta komentarisali u našim epizodama podkasta. U uh, principu da binim Rebels Rebelsi došli do tog nivoa da smo zado, mislim da, da zaista dobijemo nešto neki dobar neku dobru seriju, treba nam kvalitetni druga polovina četvrte sezone. Da. To je nešto što mora da se desi. Ali iz perspektive filmova za sada nikakvih. Ovaj mislim da sada zaista jako treba. O, veći kreativni razlike ćemo nešto kasnije, ali u principu, ehm um, ako sve nastavi ovako kako je bilo do sada, ne verujem da će biti nekih većih problema u budućnosti. Da. Ehm um, koncept stand alone filma, valid tih filmova, eksperimentisanje odličan, zato što bi trebalo da se vidi šta fanovima odgovara, šta im ne odgovara i Dizni mora da bude spreman, a i Lucas film zajedno sa njima i na negativne komentare. Da, da. Tako da, da. da i bez bez njih verovatno neće ni uspeti u tome što rade. Da, da. Ehm, um, a pa moram da pomenem ehm um, nekako Dizni, pogotovo kod Star Wars fanova, neki Star Wars fanovi imaju taj neki ehm uh, kako da kažem, fanovi ja gledaju kroz neku zlu perspektivu, to jest kao da je Dizni neko oličenje zla, ono uh, sveto trojstvo zla, ono Sauron, Promaja i Disney, ali ali da li je Disney, ono loš, mislim, za njega se govori da želi da iscedi uh, franšizu, da zaradi samo pare. Da li je to tako? Pa, da, oni žele da zarade pare. Isto je želeo i Lucas. Mislim, ni Lucas nije radio za krompire, nego za pare. Ova, prodaju, uh, to jest, uh, Disney prodaje posredstvom licenci brojne proizvode koje su uh, nam pretrpali rafove ovaj, u prodavnicama i stiče se taj osjećaj, toga je bilo ranje u americi ali ne toliko kod nas ovaj rećemo kada je bila prigvel trilogija ovaj, i stiče se taj osjećaj da samo žele da nam uvale nešto da. ovaj, sa Star Wars logom, da bi se od toga zaradilo, ali isto tu stvari je radio i Lukas, on je naposledku na taj način zaradio i pare Koje, kojima je financirao prequel trilogiju i svoje ostale projekte. A, ovaj, zapravo, a, George Lucas je izmislio taj koncept licensinga. Da. Tako da ja tu ne vidim ništa loša i Disney ne radi ništa što ne rade drugi. Međutim, ne znam zašto se stiče taj osjećaj ovaj, da to možda tako... Ovaj, da... pa možda baš zato što je sa popularnim franšizama radi. Na, Možda i to igra u ulogu. Dobro da pređemo, onda... Mogu epizodu 9. Šta očekujemo od epizode 9? Može. Ili e, ćemo prvu osmicu i pa devetku? Mislim, moramo da se dostanemo. Ha, dobro, naravno. Sad, epizoda 8 je... Pa eto, za dve nedelje ćemo već da je gledamo, nadam se. Ne, ideja... Ne, si. Sigur, moramo, ali u principu... Uh, Nadam se da ćemo dobiti te odgovore koje čekamo da dobijemo, znači ko je stvarno rej i zašto su te njene moće i takve kakve jesu. Uh, nadam se da ćemo malo vidjeti um, ovaj, da, će da će sve to što su onih teledis pričaju moći da stanu tih dva i po sata, pošto stvarno ima puno priča kojih se treba dotaći. Da uh, fina, Poa, celog otpora kako će se on sad znači uh, nakon što ih napadne prvi red. Uh, Snoke, Kylo Ren uh, priča se o tim misijama fina na Kanto Bajte, u toj konskarskoj planeti koja je snima deo koje je sniman u Dubrovniku no. uh, tako da ima jako puno priče koje treba proći iz trailera ona Bitka za Krayt no. uh, belocrvena planeta no. uh, tako da u principu puno toga ima da se pokrije nadam se da će sve sve dobiti uh, jednak tretman da, će, da ćemo na svata pitanja i sve te teme da budu dovoljno uh, odobrađene i da jednostavno uživam u novom Star Wars filmu to što je ideja. Neka očekivanja, ja sam i dalje, kažem, pobornik te, te teorije da Rey uh, bi trebala da mi rođaka imperatora Palpatina <laughs> i da treba da pređe na tamnu stranu i mada ma mi to i dalje ne je realno, ali pobornik sam te teorije. Da li bi se Disney, da te uh, Lucasfilm, usudio Da uradi tako pa ja ne verujem, zato što su oni rej veći gradili kao kompletno dobro glika u prvom filmu da. i nekog ko će verovatno da bude u principu uh, pandan look u Skywalkeru u, u originalnom trilogiji. Dakle da sajim tim ne verujem da će doći do, do toga, ali s jedne strane držim tračak nade da će se desiti. Da. Uh, nekako, epizoda 7 je bila... Um, lagana avanturica smeštena u taj e, svemirski setting ratova zvezda i onako je bila vrlo lagana, brzog tempa i m, nije imala neku, kako da kažem, uslovno, uslovno rečenu dubinu. Ovo, delo je da će epizoda 8, mislim, makar i meni to oči gledano iz trejlera i na osnovu svih opisa i intervjua koje su dali redite i glumci, da će epizoda 8 a, da će istražiti taj uslovno rečeno duhovni aspekt Star Warsa. Dakle, da će se istražiti sila, da imat ćemo tu, ovaj, taj deo filma da je Ray trenira pod mentorstvom Luka Skywalkera, tako da će, to što je u epizodi 7 bukvalno samo pretračano, pre, ovaj, dakle desilo se buđenje, Ray je jako u sili, djelo je da ćemo ovde dobiti detaljne odgovore na to i da ćemo, da će ta čita stvar i oko sile biti ovaj istražena i da ćemo dobiti jedan uh, novi sloj informacija oko toga jer meni makar delo je na osnovi trejlera i tizera da Luxa i Booker nije Cheda je kakvog smo ostavili u epizodi 6 i svakako nije onaj uh, dečacica Tatooina koji vimos vajbesren optimizam Ovaj, tako da, mene to zapravo najviše rado je kod epizode 8, dakle, je čitao ta stvar oko sile i treninga, imat ćemo paralelno trening uh, Ray pod Lukom i uh, Karlo Rena pod vođem vođom Snoopom, da. ovaj, imat ćemo gome lepsih bitaka, uh, ja, sam, ja sam jako optimističan ovaj, kada je u pitanju epizode 8, u pitanju, Mislim da će biti bolje od sedmice. Da, pa sama, inform... sama ta činjenica da Disney poverio cijelnu trilogiju u budućnosti Rajanu Johnsonu, nam da. nekako nagoveštava da će taj film biti takav kakav su se nadali i da puno poverenje u njega, da. jer svi ostali projekti koji su se dešavali umeđu vremenu, što znači epizoda 9 koja je tek u začetku i Han Solo film koji se trenutno snima, su prolazili kroz razne promene i razne zastajkivanja, a za ovaj film nismo čuli nikakav loš komentar, nijednog trenutka, i ako je verovati tome, Ran Johnson je uradio idečan posao, I samim tim treba da budemo optimisti pred novi film, da. epizodu 8 koji nas čeka. Da, to što su mu dali da uprave jednom čitalom trilogijom, iako njegov film nije ni, ni izašao je, nevjerovatan znak poverenja Johnsonu. Da, Apsolutno. da. Ovo, e sad dolazimo naravno do epizode 9, koju ređira JJ Abrams. Ponovo. Da, Filipe, JJ, da li on prava osoba za... Da. Pa, toga sam dvete. se nao dotakli u ovom prvom pitanju. Znači, JJ, ja meni barem bele, kao neko ko je kao nekog koja je idealna raditelj da započne priču. Sad, koliko će biti solidan u tome da završi, uh, naravno ne bi volao da sad to bude opet jedan siguran potres i kopija epizode 6. Uh, da će porgovi da menjuju evoki. Da. Uh, ali u principu ideja je da, nadam se da će bar imati uh, neke kažemo poznacom navoda konsultacije sa Rajanom Johnsonom i da će zajedno u razdobru sa njim doći i njih dvojica do nekih rešenja koje će dovesti do uh, pa nadamo se prihvatljivog i jednog uh, odgovarajućeg završetka za ovu novu trilogiju nakon priče koju ćemo vratno, vrlo dobro priče koju ćemo vratno dobiti u ovoj epizodi 8 koja nas, koja nas čeka ove dve nedelje. Da, uh. da. J.J. Abrams je siguran izbor u smislu, on uradi ono što se od njega očekuje. Kao što smo rekli na početku, Epizod 7 je trebalo da bude jedan uvod i da, film kojim se treba staviti do znanja fanovima da je to isto ono što je bila i originalna trilogija. I da se neće desiti nekakav eksperiment tipa prikla trilogija. I u tom smislu Abrams Ne znam koliko je... Koliko, koliki on kapacitat ima. Mene ne muči toliko što je on reditelj epizode 9, neko što je scenarista. Mene više brine njegov talent i potencijal u stvaranju priče nego njegove rediteljske sposobnosti. Čak šta više mislim da je Abrams tehnički jedan od najboljih reditelja današnjice. Ali... Nado mi uliva to što će sad epizoda, ovo sam kao što rekao ponovo istražiti, taj e, duhovni aspekt Star Wars sa silu i, i sve što ide uz nju, a, a JJ će se morati nadovezati na to. Ovo, tako da, na te niti koja je započeo Johnson, tako da... E, I strepim i radujem se teško je reći. Da, kad si rekao to... E... J.J. Abrams je započeo to novi pokazao da će to biti novo. Prva rečenica u filmu je "This will begin to make things right", odnosno ovim ćemo početi da radimo stvari kako treba. Da. Tako da u principu to, to je možda neka put, put, put, naznaka simbolički ovaaj da. Simbolič, simbolički znak, da. Da. Da. da... sad da dotaknemo svih ovih novih filmovih serija su na, što su najavljeni. Absolute. Znači kao što je Vlada već rekao i ja, uh, Ryan Johnson će dobiti da režira kompletnu novu trilogiju i koja će prema navodima, biti smeštena u deo galaksije koji Star Wars još nije istražio. E, tako da se nadamo da možda... Mislim, pričali smo to i u podcastu Stara Republika, da to, će to ne, biti... Možda, to, bismo to bismo naravno svi volili. To bismo naravno svi volili, sad da će to biti nešto u maniru Knights of the Republic igara, tako neka priča. Ili će biti jednostavno Stara Republika, ali u smislu baš nešto postanku đedeja a i Sitova, možda pozdinska priča vrhovnog vođa Snowka, što mi deluje kao najrealnije zato što je ovaj eh, pra, u ovoj nove trilogiji i nastao eh, vrhovni vođa Snowka kao lik. Tako da u principu ne bilo loši da se njegova ta pozdinska priča, pošto će verovatno ova trilogija biti fokusirana na liku Rey. Da. Um, a sad naravno, vekimat tih ideja, je šta bi se sve što moglo da bude. Ovaj možda nešto između poslednjih džedaja, između neposlednjih džedaja, nego u osvet džedaja i, i buđenje sile, da će to biti možda pričao novom džedijskom redu koji Luke Skywalker napravili, tako neka priča bi mogla da bude. To su neke da. moje ideje. Moguće što, da ne... što se tiče filmova. Ovaj u zvanično je rečeno da ta nova Johnsonova trilogija neće neće adaptirati ništa što je Star Wars lore do sada istraživao. Dakle, odme u startu su posečene naše nade da će to biti trilogija o Darthu Baneu ili Revanu da će pratiti bilo šta iz Star kanonanosto Legends kanona Međutim, odgovore na to šta će da prati ta nova trilogija treba tražiti u epizodi 8, jer i ryan Johnson i glumci i producenti filmu su rekli da je Rian napisao neverovatnu količinu materijala, pozivinskih priča i objašnjenja za likove, lokacije i sve ostale istorije, tako dakle, da tu bi trebalo da tražimo odgovor. S obzirom da je Luke došao na to, na tu planetu Aktu, na to ostrevo gde je prvi džedajski hram uh, ikada na, uh, sagrađen, uh, uglavnom hipoteze fanova idu ka tome da će ta nova trilogija pratiti uh, nastanak reda džedaja. E sad, to su naravno sve spekulacije i teoretisanja, morat da sačekamo i da vidimo. Ali da li će Koliko ćemo se radovati toj trilogiji, najviše zavisi kako će epizoda 8 sada prođe, koliko ćemo biti zadovoljni ovaj, njom. Tako je. Ja sad negde nadam možda nekoj priči koja će biti uh, sitska filozofija, pa da vidimo Darth Plagueis-a i mladog Palpatina, kako da. je do toga došlo. Da. To bi mogla biti da. neka priča bi isto mogla biti zanimljivata. Ali zemljiva. opet uh, ali, ništa staro. Ali konon. opet ništa staro, da. Do duše Plagueis je i u novom kanonu bio palpatino mentor, tako da možda... I I dalje možeš... validno. Um, je validno. E sad, što se tiče serija, imaš da. neke predlogi? Da. Dakle, Disney je najavio uh, da pravi svoj streaming servis, tipa Netflix, ovo ovaj je na kom će imati ekskluzivne sadržaje i među kojima će biti igra na Star Wars serija. Uh, što je istovremeno neverovatno lepa vest i neverovatno zastrašujuća, jer... Ima toliko, to je bilo je toliko serije za koje sam bio nahajpovan da je i završile su jako loše, jer serije naravno imaju manji budžet i ovaj, postoji realna verovatnoće da taj da ne dobimo taj grandiozni jepski osjećaj Star Warsa, nego da dobijem nešto mnogo svedeno uh, i kako da kažem, skrnavo. <laughs> uh, tako da to me plaši, A sad naravno prednost Disneya je Što ima neograničene resurse, tako da njima da daju 20 miliona dolara po epizodi nije nikakav problem i može se makar po tehničkim ovaj kvalitetima ove ovaj, stvoriti serije ranga igra prestovole. E sad šta će da prati ovaj, koji će pričati, imati ta serija postoji također mnogo priča koje kruže, s obzirom da je George Lucas imao planu da krajem prošle decenije napravi igranu Star Wars TV seriju, e, čak i unajemio jedan od najboljih scenarista televizi, televizijskih tog vremena, recimo Ronald D. Moore iz Battlestar Galactica je brojni drugi, e, za tu e, Lukasovu igranu TV seriju, čiji je radni naziv bio Star Wars Underworld, postoji čak preko sto napisanih scenarija. I Kathleen Kennedy, predstavnica Lucas filma je rekla da se ti scenariji dalje koriste, da ti materijali nisu odbačeni, da ih uh, u Lucas filmu sada tretiraju kao suvo zlato. Tako da postoji realna verovatnoća da će možda biti povezan ili da će adaptirati, on su pratiti te scenarije. Da, vrlo moguće. Ja ti smo uh, došli do jednog uh, do jedne teme u toj epizodi kada smo obradživali ovu temu, da to bude recimo priča postanka prvog reda absolutno. Da. da, ja gra, vrhovni admirotir Ray Sloan da. Snow koji sam ostao, meni je veoma da. sinula neka ideja još naravno zato što eto tako ovaj mora ne da nasled duknem trona. Uh, bilo bi super, možda, evo moj predlog, uh, u maniru Star Trek serije da trono bilazi anon regents. Mhm. Mm to bi možda moglo biti zanimljiva je... ideja za Luke svemo i da i da vidimo Benedict Cumberbatch u belom ovaj admiralskom modelu da da, da. i isplavam kožom da pa bukvalno isti lik samo što je kao Sherlock samo što je ovaj za da uslovno rečeno pa rečen. uslovno rečeno da ovaj da to, to je zapravo dobar pred ovo što se tiče prvog reda jer prvi red ta po imperija kako da nazovemo <laughs> ovaj mi onoj bukvalno ne znamo ništa ona je tamo nakon uh, bitke za Endor Uh, preostala to jest nakon bitke za Daku ovaj, ono što je osloboje od imperije vojska rukovodstvo sve pobeglo u neistražene, uh, neistražene regione ovaj da su se oni uh, reorganizovali i oformili tu državu ajmo reći koja se zove prvi red e sad uh, to je to što znamo o njima bilo bi zanimljivo za istražiti kako je zapravo, šta se tu dešavalo, kako su se političke spletke uh, vodile tu, pošto su tojim prijalci svi do jednog pohlepni, uh, gladni moći, takođe, istraženi regioni su jedan vrlo opasan uh, deo galaksije da se mogu pratiti vojni pohodi prvog reda. Da. Tako da, i takođe, serija iz perspektive negativa je nešto što bi bilo novo. Da, da. Pa da, i time smo izvršili ovaj, deo i sad takva načina presuda da. uh, Disneyfikovane budućnosti Star Wars-a. Da. da li je to što je Disney kupio Star Wars dobro pa Star Wars franšizu i da li se Disney dobro obhodi sa Star Wars franšizom? Evo vako. Ovo će možda biti puno brojeva, ali prvo pokoče da skratim. Uh, evo, za tri godine dobili smo tri nova, dobit efektivno, sad i treći evo, film. Ajde, uh, dobili smo dve Battlefront igre, prvu nećemo da komentarišamo, pošto nije vredna toga, druga je dosta bolja. Uh, dobili smo hrpu novih knjiga, dobili smo ne toliko savršenu seriju Star Wars Rebels, Ali, u principu, uh, ono što je meni se ako sviđa, jeste bolja komunikacija sa fanovima uh, na društvenim mrežama, pogotovo. I što su... YouTube kanali je pun materijala raznih vrsta i svaki, svaki, svakim novim danom imaju nove ideje što bi se mogao da uvedu. I ono što isto jako lepo imamo livestreamove, Star Wars Celebration, da. konvencija, gde se da. pokrive jako puno materijala. Da, moramo da pomenemo, uh, Disney je jedina kompanija koja organizuje konvenciju, nekonvenciju konvenciju, mega konvenciju, posvećena isključivo svoje franšizi za svoje fanove, u kojoj ulaže milijarde, ne milijarde, ali desetine i desetine, pa čak i stotine miliona dolara da se održi ta jedna mega konvencija, to je taj čuveni Star Wars Celebration. To je redko koja je kompanija vlasnice nekoga i PSA odnosi tako prema svojim fanovima. Da, i još plus da onima koji nisu tu ponudi live stream toga. Da. Da, možemo da odgledamo malte ne sve se tamo odvijalo. Da, da. I takođe, sve je nam Han Solo film. Da. Ove... Vrlo uskoro. Da. Ovo je samo da moram da se doteknemo ove naše presude. Da. O, mogu tako da nazovem. Um, da li je Disney nužno loši? Uh, među fanovima i... Ljudima uopšte vlada jedna velika miskoncepcija koliko se to tačno Disney pita kada je staror Wars pitanju. Imali smo ono slučaj prošle godine kada je Rogue One, odmetnik 1, tokom leta imao ta masovna džinovska dosnimavanja. Ljudi su govorili kako je Disney došao da upropasti taj film, da napravi novu Disney bajku i šta se desilo onda na kraju? glumačka, ne glumačka ekipa nego likovi ovaj, su pobijeni na kraju filma sve do jednog ovaj, kraj je toliko nasilan imamo Vejdera koji bukvalno kolje redom, to je najnasilniji Vejder kog smo videli na filmu i to upravo u tom filmu za koji su svi govorili da... film koji za koji su ljudi govorili da će biti Disneyva bajke ispo, jedna ekstremno mračna ratna priča da, apsolutno Da, ljudi ne znam da. nao čega dolaze od tih zaključaka. Također da, postoje se pitanje koliko se Disney pita kada je pravljenje novih priča i starost materijala u pitanju. E, Također vlada ta koncepcija da e, Bob Iger, predsednik Disneya, dođe novom reditelju, da mu listu e, tvoj scenari, ovaj film mora da ima Uh, toliko cute stvorenja na osnovu kojih možemo da pravimo igračke mora da ima nekih novih uh, stormtroopera, klase stormtroopera kako bismo napravili nove kostime, mora biti arhitipi ovih likova za pravljanje igračaka, ne, toga apsolutno nema. Disney se ne pita za priču Star Wars filmova. Oni imaju taj generalni financijski plan. Uh, daju Lucas filmu, Lucas film je ta, taj deo koji se pita za priču Iako ako nekog treba kriviti ili hvaliti za uspehe odnosno neuspehe Starosvim filma, to je Lucas film i predsednica Kelly Kennedy. Dakle Lucas film kaže pardon Disney kaže Lucas filmu godišnje treba da se uradi to. Dakle treba jedan film očekiva nazara da je to i to. I to je sve od Diznija. Ovaj Lucas taj i predsednica predsjednica Lucasfilm Kathleen Kennedy koja je izvršni producent na sve jednom Star Wars filmu i e, animiranim serijama čak ona se pita za e, 90% stvari ako u nego treba upirati prsto je onda ona. Da. Tako da da Da, ono što definitivno možemo da očekujemo u budućnosti Jesu filmovi sa mnogo različitih tonove, različitih žanrova Ali opet sve to postavljeno u Star Wars univerzum I to je nešto što je dobro I lepo da vidimo, da nije samo sve ti sigurni izbori da. I ovaj, da bude zasigurno uspešno I da bude nešto što je viđe, manje više već viđeno Da ne kažem baš bukvalno da. um, I ono što te meni ovaj, Jako drago je što smo, bar otkada je Disney preuzeo, imali jako puno priče koje su bile kroz oči imperialne strane. Da, pogotovo knjige, i, pogotovo i, stripovi, knjige da. i stripovi. Da, ali ih je bilo mnogo, mislim ne znam koliko, ne znam taj bilans, bilo ga je više, vratno i u Expanded Universe, odnosno Legendsima, ali to u principu... Su da, bili. ali ideja je da sad ima mnogo više kroz uh, prizmu tam ove ovaj, imperije i tamne strane što je preposiljam pošto većina, ne znam da li baš većina fanova, ali veći deo fanova je uh, pobornik varijatizma, uh, tamne strane i sitova, tako da ovaj ideja je da uh, da i, i oni dobiju nešto više materijala o tome. Da. No, no. Tako da generalno ja sam zadovoljan kako da sada ide. Ovo, ovaj, kako Disney vodi celu ovu priču. Um, naravno, ću každa što je uprati prstom i Gatlin Kennedy takođe, ako ima nekih ovaj, stvari koje možda nisu očekivane, ali generalno za sada sve izgledo kako treba. Uh, Ron Howard je prešao i preuzeo Han Solo film. Vrelo bi da će da ga istra, kako bi ovaj, da će to nakrepno biti ono što Han Solo kao zaslužuje. I um, Pa eto, da se nadamo svemu tome i da uživamo u toj vidi smikovane budućnosti, e sad. Da, da. Ako bude nekih, ovaj nepredviđenih situacija i netjih loših, mi ćemo uzakavko to dokumentarišemo prvom prilikom. Da, da. Ovoj, pa, uh, okej okay mi je to što uh, što ti uh, filmovi sage, dakle epizodni filmovi, imaju tu proverenu formulu. Neki filmovi će u sage biti loši i neki bolji e uh, ni ni jedan neće biti gori od epizode 2. Al'vaj <laughs> a što se tiče novih opcija i eksperimentisanje tu su ovi spin-off anthology filmovi. Rogue One je bio jedan za mene vrlo uspešan eksperiment iako ima brojne mane, makar i ja ih vidim. Ovaj esak da govorimo House Soul, ja lično uh, ne volim uh, origin priče, da kle priče o poreklu nekih junaka superjunaka pogotovo jer manje više sve prati isti šablon. Ovaj taj šablon je u prošlih 20 godina toliko puta ovaj sažbakan da je teško je je ponovo takve priče pratiti. Tako dakle, da ja nisam nešto optimističan što se tiče Hans Solo ovaj filma, pogotovo što je imao tu turbulentnu produkciju da su se smenjivali reditelji. Ovaj, u pola filma je glavni glumac dobio učitelja glume to je čudno <laughs> ovaj, u najmanju ruku da, da, da tako da nisam nešto naročito optimističan ali naravno radujem se i odgledat ću film čim se poje naravno e sad, poslede se jedno takođe vrlo bitno pitanje dakle imamo godišnje jedan Star Wars film imamo tone i tone knjige i stripa. Imamo serije i animiranja sa ćemo imati igrane. Koliko Star Wars može, toliko. Da li će uh, do jednog u jednom trenutku doći do tačke zasićenja ili ovo ovako može do beskonačnosti? Pa za sada je plan, koliko, sam, koliko smo koliko čuli od predstavnice Luke's filma Kathleen Kennedy da to bude narednih sigurno 10 godina Star Wars priče. E sad da li je tih deset godina neki inicijalni period u kojem će se testirati da li oni mogu to da podnesu? Uh, pa da onda kažu, ej sad uzet ćemo par godina pauze pa ćemo ponovo 10 godina ili će to biti deset godina i mi možemo ovo, nastavljamo u istom maniru prepostavljam da je to neki um, inicijalni prozor o mogućnosti da se vidi da li oni mogu taj tempo da izgure u tih deset godina, ja to tako vidim da um, ja mislim oni svakako mogu ovako da nastave bez problema, panovi će to gledati um, međutim uh, Stvar kod Star Warsa je to što je Star Wars, Star Wars postao generacijska stvar. Svaka generacija ima neki svoj Star Wars, tako da kažem. Recimo, 70, krajem 70. i 80. te generacije su imale svoje filmove, dakle, u originalnom trilogiju. Krajem 90. i početkom 2000. sledeće generacije su imale svoju trilogiju, odnosno prequel trilogiju. Jedna čitava generacija je odrasla u seriju The Clone Wars, animiranu seriju The Clone Wars. Meni je neverovatno koliko ima uh, mlađih fanova i klinaca ovaj koji uh, više vole Ahsoku od Luke, Skywalker ili Darta, vader -a, što je teško zasvariti, ali da, zašto da ne? Da, nama koji smo sad... odrasli na tim ili ima malo težo to da svarimo. Da, naravno. I onda sad imamo ovu novu trilogiju koja će biti Star Wars za ovu sadašnju generaciju fanova. Ja sad, ako, ako Lukas Film nastavi drštanca uh, filmove do beskonačnosti, bojim se da će se taj generacijski faktor, kako da ga nazovem, da će se da. to izgubiti. E, to je stvar koja se najviše plašim. Ali, vidjet sad jedano, sad to tvoje ovaj, je da koliko će biti još epizodnih filmova, jer ako završimo s epizodom 9 kompletno sa Skywalkerima i ostavimo samo na spino filmovema to onda nije tolki problem za taj generacijski element zato što će to i dalje biti, to će biti jedna priča, doduše sad zavisi od trilogije Rana Johnsona šta će to biti ali u principu ne znam, ja se ne bi bunio da recimo bude jedan 3 4 pa možda Chucky. I, I 5 godina pauze. I mislim da je uh, Star Wars da je ta franšiza bečeo od naših pojedinačnihih nekih želja i e, Nerd Rage tako da to ovaj, da da uh, smo s time završili pa, ovaj posao. prilike da. Da. Super koliko nam je ostalo prilike vremena. Pa imamo. A ah, super. Ovaj, dobro, i time bismo završili ovaj naš deo, ovaj naš razgovor uh, i ostavljamo, kao i uvek na svim našim panelima i tribinama i predavanjima, na svim konvencijama, za kraj ostavimo poslednji deo za vaša pitanja. Dakle, ako imate neki komentar na ovo što smo Filip i ja sada pričali ili smatrite da se nečega nismo dotakli, a smatrite da je bitno, ili imate neko pitanje vezano za... Nebitno za Star Wars lore ili bilo što slobodno, pitajte, tako da izvolite. Ako nema pitanje? Ima? Okej. Thank you. Koja šta Star Wars je samo kao što reći, da imam seriju? Ne, da kada je putem svih mogućih gleda i koji smo imate preinteresati. Aha. Mm, to je dobro pitanje. Pilipe? Mm. Ovo doma da se vidite no re, bude, da rejmo da se bude palpe pravna čerka kako to je Da, to da. Da je dit. da, <laughs> ja, no, možda se da sve. Da, da. Prvećemo se više i više <gledajno> spio mojoj seri sam deli, da ja nefak im da Da e, imamo heroja koji je došel do kraja i spasio se. Da, da, da. <gledajno> da, da. Pilipe? Da. Pa, u principu, sada, nakon uh, loše kraja prošle godine za nas fanove i toga što smo izgubili Carrie Fisher, um, što će verovatno biti i krajnjen od lika u, u nove trilogiji, um, za to zavisi koliko Disney hoće da se igra sa Luke ovim likom do kraja. I onda posle toga se Rey sa Kylo Renom. Ja iskreno ne bi voleo baš da to sad bude kompletno ubijanje svih njih, jer ako su krenuli ovako, onda da taj, ti likovi opstanu neko vreme i da neko vreme, što kažeš, nekim generacijama no. još budu uzor likovi. No. Najviše do da duše Rejne, Kajloren. No. Ovaj, ali u principu ne bi voleo to, a šanse za to pa od to se zavisi od njih. Ajde, kažem, ja, ka, ja bi voleo da ne budu. No. Ne bi sad baš da dajem šanse i procent. Što se tiče toga, u spin-off filmima to mogu i već su radili bez problema. U Rogue One pobili su čitavu uh, grupu vodećih junaka. Što se tiče epizodnih filmova, uh, to ja mislim da su šanse znatno manje. Mislim, Star Wars filmove imaju taj, uh, te trenutke šoka, recimo I am your father moment, naravno, Ovaj, ali Star Wars, nike 4 minutke šokanje je, e, nećemo, mislim, najverovatnije, nećemo i, e, ikad imati neki Star Wars e, red bedding ili šta već. Tako da... Što se tiče spin off apsolutno da, to je moguće. Što se tiče ove serije, eventualno mislim da je tu apsolutno moguće. Što se tiče epizodnih filmova, oni kao što smo rekli na početku, oni se drže te proverene formule. Tako su imali film i originalne trilogije i oni se toga drže. Tako da, sumim da će toga biti tu. Tako da, ne nadam se da smo... Hvala. <laughs> imali još kao pitanje? Emojte da se slijedite. Ne ujedamo. <laughs> ok. Ako je to to, onda mi bismo završili sa ovom našom tribinom. Uh, drago nam je što ste ostali do kraja. Uh, Radam se da ste uživali. Uh, ostanite, ne ostanite, nego posljedite holonetserbija.com jedini domaći Stavros portal. Poslušajte podcast Radius to invest, dva jedini Stavroš podcastu, je, uh, Evrope koju vodimo, kolege Filip i ja, tako da to bi bilo to što se od nas tiče neka sila bude sa vama.